Mladenský center Cmak CERKNO in Small Bad Dangerous, vábita na raststavo. Rituál rekonstrukcia Mednarodno Priznanega Vesolica, Marka A. Kovačiča. Otvoritev s performancom BOV, sobota 1. oktobra ob 19. v CERKL Janském Cmaku. byla bo odprta do sobote 15. oktobra.